Attól félek, hogy előbb-utóbb két lehetőség marad, morlokok vagy eloik, szegények vagy gazdagok, rosszak vagy jók, lúzerek vagy menők, áldozatok vagy agresszorok, dél vagy észak. A morlokságot szégyellem, az eloisságtól rettegek. A nagy közös degenerációtól tartok, és még a kívülmaradástól. hogy időutazó leszek, egyedül, egyre távolabbra menekülve, előre a jövőbe, a fénylő, sivárnapsütésbe, Írja most megjelent Lúd Bőr című eszüketetében mai vendégem, kemény István író költő. És hogy mi látszik ma a 70-es, 80-as évekből, 1989-ről, a kemény rock, hazai zenekarok és az új hullám hogy fér meg egymás mellett, hogy kompország maradtunk-e, lettünk-e újra, ezekről is szó esik. Tartsanak velünk, Martonéva vagyok. Jemény István író, a mai vendég a belső közlésnek és amikor olvastam az eszékötetet, ami most a könyvfesztiválra jelent meg, tehát még nagyon-nagyon friss, akkor szinte az első írások után beugrott azonnal a Búcsú Levél című versed, amit néhány éve írtál, mint hogyha arra rímálne ez az eszékötet, már időben, korábban is, meg később is íródott, mint hogyha abból bontakoznak, ki, ugye ez az édes hazám szerettelek, úgy tettél te is, mint aki szeret. Mennyire ugyanaz a hang nem a versben, illetve ebben az eszékötetben? Mennyire ugyanazokat a köröket járja be? Jó, és kívánok! <sg> <sg> <sg> és... És... Hát, nyilván... Van köze a, ezeknek az írásoknak a búcsúlevél című versemhez, meg, meg egy néhány hasonló időben, tehát 2010-11-12-ben írott vershez, amik, amik aztán akkor kötetben megjelentek. Miha, ja, hogy nagyjából időben egy belség, tehát ezek a, a, az eszé, könyv te, ez a Lutber, ami amiről szó van, ez, ez 2005 óta egy írás van, ami 2003-as, és, és a többi ez 2005 vagy azóta készült. Hát nagyjából ugyanaz a korszak, tehát... Hát meg ugyanaz valahogy a hangulat, mint hogyha az embernek egyszer csak úgy sok minden elfogy, amúgy ennek az eszékötetnek az egyik jellegzetessége, hogy rengeteg hiányból építkezik. Tehát, hogy a hiányok, a vesztességek, a múlt idő, a kötetben megidézettek közül nagyon sokan már nincsenek. Tehát egyfajta emlékállítás is, vagy kérdezem is, hogy mennyire az, de hogy, hogy nekem nagyon az ugrott be, hogy mennyire sok hiányt szenvedtünk el az elmúlt tizen évben. Hát igen, egyébként ez az elmúlt 10 év, ez, ez eléggé passzol, tehát valahogy én is úgy érzem, hogy az elmúlt 10 év, ez valahogy nem, nem úgy sikerült, mint ahogy mondjuk az elmúlt 20 év elején lehetett képzelni. Tehát konkrétan ez a, ez a könyvön van egy... egy Fotó, ami október 23-án 1989-ben a parlament előtt készült, néhányunkról, és, és hát, hát a, a nyitóírás is erről szól, erről a, erről a képről, tehát hogy ott 89-ben gyakorlatilag fél órával a, a kommunista diktatúra, hogy úgy mondjam, után, megdőlése után, akkor indult egy korszak. És, és ez nagyon sokáig egységes korszaknak tűnt számomra, meg azt hiszem, hogy azért jó sokak számára, szintén. Ez a 90-es évek az egy írgalmatlan sok baj volt, meg, meg hibája, meg, szóval megalapozott az mindenféle rosszat ma, de ennek elnére van, van valami, valami arany aranyló bája mára. Tehát úgy érzem, hogy valamikor a 2000 után elkezdett valami, valami elromlani. nagyon elromlani, és ez nem csak Magyarország tehát, hogyha csak Magyarországon lenne jellemző, akkor akkor az olyan könnyen kiavítható lenne. Majd arról beszélünk még később, hogy ez az érzékenység, mint egy szenzmográf effektíve úgy érzékeled, hogy mi történik körülöttünk. Először szóljon a hiperkarma és tőlük is a felejtő. Csumáklázadok, vére veszemül, senki háziak. Rám figyeljetek, bocok vagyunk, és mind belehalunk. halunk. kábítószerek néz rám, és egyből gerjedek szerelmes leszek, és mind belehalunk. halunk. Na nice. ez az üzenet Mert te is szeretem Hiperkarma felejtő és kemény István, és miközben nagyon sokszor elhangzik ezekben az eszékben, hogy te mennyire nem vagy politikus alkat, hogy belőled hiányzik ez a úgymond politikusság. Azért alapvetően ezek a szövegek nagyon kemények, ahogy látod, vagy ahogy bírálod mindazt, ami történik. Tehát attól, hogy az ember nem politikus, és érteni vélem, hogy mondjuk nem mész ki, vagy nem tudom, hogy mit jelent a nem politikus, a közben Mégiscsak nagyon politikusak a szövegek. Hát nem, úgy nem vagyok politikus hát nem vagyok az a, a vérivó fajta, nem vagyok az. Tehát most most nem, nem, nem csak rossz értelemben mondom a, a, a, a vérivó politikus, tehát hogy az sem úgy van, hogy a, aki politikus az azonnal egy szörnyeteg hanem ahhoz kell egy, egy megfelelő agresszivitás, ami, ami, ami bennem, nyilván bennem is van, csak, csak, ő, csak máshogy. Szóval, más, hogy máshogy jön elő. Szóval nem a politiká, politikai verseket, vagy, vagy inkább közéleti, vagy, vagy nem is tudom, hogy, hogy lehetne ezeket definiálni, nem írtam túl sokat, de, de, de egy idő után úgy döntöttem, nem, nem túl fiatalom, hogy, hogy alapjában nekem is jogom van hozzá. Tehát de, de tényleg az, hogy, hogy, hogy nekem azért nagyon erősen benne van a fejemben, ami még sokaknak valószínűleg, hogy, hogy a... A politikai költő az Petőfi Sándor, aki aztán ott is marad a kukorica földön. A, a, a, a ja, de nálad egy a nagyobb szívélni. energia kellett, ami kibillancson abból az egyensúlyból, hogy elkezdjél olyanokat is írni, amely addig a fejedben volt. A, mennyire kellenek azok a régi emlékek, akár csak egy kép, egy fotó, amit mondtál, vagy akár egy egy dallam, egy együttes, egy bármi régi kép, hogy ezek az eszék megíródjanak, mert hogy mint egy ilyen találtárt megtisztítása, nagyon sokszor egy-egy nagyon erős képből indulnak el ezek az eszék, és ezek a képek valahogy mindig a 80-as, 90-es évekre koncentrálódnak. Tehát, hogy mennyire fontos, hogy legyen egy ilyen vizuális, legyen egy ilyen képi alapja, amiből aztán sokszor másfele indul el a történet. Hát valószínűleg az én Szóval nekem sikerült egy olyan, olyan évben születnem 1961, ami gyakorlatilag 20 éves koromban egyetemista leszek, vagy 19, és 40 körül ezredforduló forduló lesz, tehát hogy valahogy, valahogy nekem nagyon egybeesik az, az életem évtizedei a, a, a rendes időszámítás évtizedei, és, és ettől lehet, hogy már eleve kondicionálva voltam arra, hogy hogy, hogy, hogy próbálják évtized vagy hogy évtizedek jussanak eszembe. Csak erre gondoltam már arra is, hogy egy-egy hogy ilyen emlékfoszlány, ami elindul, illetve ami nagyon fontos, a te olvasmány élvényeid. Szinte mm -hmm. minden eszében benne van az, hogy te éppen mit olvasol. Lehet az adi, lehet az még régebbi, lehet az, amit most olvasol, de nagyon fontosak azok a, Akár egy mondat, akár azok a könyvek, amelyekből elindulnak ezek az eszék. Tehát, hogy, hogy mennyire fontos ez az irodalmi lista, ami neked van, vagy azok a könyvek, amelyek számodra fontosak ahhoz, hogy egy-ilyen -egy írás megszülessen. Hiszen amikor arról kérdeztelek, vagy mondtam, mm. hogy halottaknak is állít emléket, rengeteg rengeteg halott szerző egészen napjainkig bezárulak, hiszen a záró képe. Eszterházi Péter Igen. előtt mondjuk egy fejhajtás 2016-17 ez a záróírásod? Ezeknek a nem a, a az öt részből ha? és, és van, egy, van egy az ötödik rész az egy ilyen, ilyen bónusz. A többi tehát négy rész, valahány írás, annak rendje módja szerint különféle megbízásokból keletkezett. Írtam az életési rodalomba, könyvekről, írtam Adi Andrélről a holmi felkérésére, valamikor írtam egy sorozatot a literára, ilyen rövidebb eszékből, <kül> és és később, tehát amikor nagyjából összeállt, hogy, hogy ez, ez egy könyvterjedelem, vagy tudod, ki, össze tudok válogatni belőle, utána jött az, de ez már, már tavaly, hogy, hogy, hogy valami még kéne, ami kimondottan ebbe készül, és akkor jött az ötlet, nem az én ötletem volt, de nagyon örültem neki, egy William Gass nevű amerikai eszéista, már erősen túl 90-en, de úgy tudom, hál' Istennek él még, akinek van egy 50 pillér című, 50 irodalmi pillér című mondhatjuk úgy, hogy eszéje, 50 darab mini-esszé, olyan, olyan féloldalas írások az ő kedvenceiről, és hogy miért nem csinálok én is ilyet, és akkor gondolkoztam, túl tényleg ez, ez milyen marha jól, meg is néztem, és hát ez, ez, ez tényleg valami jó lenne, hát kár, hogy elkérstem vele, mert hogy már csak két hét volt a, a, kö, a könyv leadásaig, és aztán mégis nekifogtam, ezért aztán nem is tavaly össze jelent meg ez a könyv, hanem idén tavassza, mert végül is túl léptem a, a határidőt. Ja, meg hát tényleg 50 pillér, mert hogy az utolsó záró mondata Eszterházi halálára ezt az 50 pillért Ajándékozott vagy ez a gesztus, és akkor jöjjön Lavasi András, vett fel a szép ruhádat. Innen folytatjuk. Máma. Tudod, hogy nincs is itt, mégis mintha ha valami. Márod még meg nem bírhat, ma nézzük meg, van-e még az az írma, tudod, hogy tudsz cikkel járni, ez hogy neked soha, soha senki, és ha igen, hát jó leszel annak, aki hagyja magát, mások is hagynak majd mindig, és te ott állsz és jól esik minden a hatalma, szágy, a csapódó szívek, a fényes elméletek, a félámas évek, a csapódó kanokat, csatagos csajokat, csatazaj, a vas lépcső, ne felé, ahogy a szívet csak írja. Vedd fel a szép ruhát, a vállba, nem az más se csinálja Mindegyik hercek beteg, a táncolsz máma A szemük szépen csillog De a feketéje sárga Elmény is van a vendégem, és Lovasi Andrást hallottuk. És amit igaz gondolom rólad, bár két regényed is megjelent, megírod az eszéket, hogy te ennek ellenére nagyon költő vagy, és tudom, hogy az nincs értelme így külön választani, hogy költő meg író, de hogy, hogy az én jól gondolom, hogy te azért alapvetően költészet. Valószínűleg így van, hogy, tehát előbb írtam, nyolc éves koromban írtam először verset, és kilenc és fél éves koromban prózát, és ez a, ez a különbség, Nem. ez mindig megvan talán. <gül> Szellemes és <gül> jó a válasz, de hogy arra gondoltam, hogy mennyire a, a vers az nagyon, nagyon kézreálló, és az esszé is versnálat. Egyébként igen, aha. Ez, ez stimmelhetett ezeket az eszéket is. Főleg ezt az 50 pillért, mert ez, ez tényleg egybeírtam, és ebbe volt egy ilyen álmokfutásszerű jelenet, mert én gyorsan azt hittem, hogy meg tudom írni. Három hét alatt, de négy hét alatt sikerült. De, de tényleg az van, hogy, hogy ez meg olyan terjedelem és kicsit hosszabbak, mint a William Gess-féle féloldalasak. Más, másfél, kétszer olyan hosszúak lettek, de de még mindig van valami vers jellegű. tehát akár a ciklusba rendezés, akár az egésznek a ritmusa, az nagyon-nagyon líra, és nagyon a versnek a műfajiságát hordoz. Ez az 50 pillér különben nagyon izgalmas, hogy mi mindent rejt magában. Egy kort is. Nagyon képi, nagyon vizuális. Hát sok gyerekkori kedvencem került bele, Azért kaptam is a fejemre az egyik lányomtól, hogy hogy, hogy miért, tehát, hogy valami kúrelsebb dolgokat kéne, több, több olyannak kéne lennie benne. Lehetne, lehetne, meg igyekeztem is azért, azért egészen friss, vagy majdnem egészen friss dolgokat is bele, nem könyveket beleírni, amikről írok, de, de ezért nagyon sok a gyerekkori, Ez, Hoztál két szöveget a Lutbör című kötetedből, és akkor a Homérosz Odüsszeljáját. Légy szíves, olvast föl. Achilleus és Odüsszeusz. Ez a kétféle hős van igazából. Örök lelki el furd furdalás 15 éves korom óta, hogy az Iliászt kéne szeretnem, és nem azod üsszeállt, mert ott az igazi hős, és nem itt. Olyan, aki elől nem lehet kitérni, mert megkeres és kihív. Nem térhet ki elő le Hector se, a második legnagyobb hős, pedig tudja, hogy legyőzik, és a holttestét is megalázzák. Akhileus a kélelhetetlen halál. Igazából csak két dolgot tud, haragot tartani és ölni. És mégis ő a jó fiú, a bezzeggyerek, Egy pszichopata, aki mégis az európai irodalom egyes számú halandó hőse. Hector tud szeretni és félni is, de megfutni azt nem tud, mert nem mer. Bezzeg odüsszeusz, ha kell, ő nem habozik félni, és ha egy egyszer véletlenül őt hívná ki, elfutna. Aztán kimagyarázná magát de nem kerülhet sor ilyesmire, mert Odysseus minden közös ügyükbe belekalkulálja a Achilleusz egóját, tudja kezelni, nem lehetett könnyű tíz évig. Mert a trójai háborúban is ő a szürke eminenciás, a történelem legszínesebb szürke eminenciása, pedig csak ezután jön el az ő ideje. Ha az Iliászt olvasom, szégyen, hogy nem vagyok Achilleusz, mert az Iliás, Iliás hőse posz, ami elvárja az azonosulást, a híroszok, minket képviselnek olyan háborúkban, amelyekbe mi nem juthatunk fel soha, pedig ott a helyünk, mert a mi sorsunkról is döntenek. De Odüsszeusz már hős is. Vele nem muszáj azonosulni, Trójába muszáj elmenni, de utána tíz évet csavarogni nem muszáj. Az Iliászt olvasva nem kérdés, mire megy ki a dolog, élet vagy halál. Az Odüssze a is ez persze, csak éppen folyton felveti a kérdést, Miért is hajózunk? És miért pont erre? És hova a fenébe? Achilleus és Odüsszeus, ez a kétféle hős van. Nem, három, van még az Antihős. De ha tényleg, és őszintén, és szabadon választhatnék a háromból, Odüsszeus lennék. Vagy legrosszabb esetben a harmadik. Achilleus nem érdekel. A napot megeszem, a holdat a zsebembe a a cigin gyúrom, egy rokkant vasbeton, teraszon a kalapom, pont a kobakomra fújja fel a szél, csupa gallam, csupa morzsát, szorú, a tű, az ajkat nézem, a rúzsod az olyan valami, hogy előbb új, a tabass, tudod az a tavaly, amikor rém meg a nő, meg hogy hogyan szeretem, simogatástól sebes, besd el, te a tenyerem, alakulunk, te baba, tudod, ilyen ez a hely, a helyes dolgoktól boldog, te unalmas, te száll a nap lement, te az gicsás, te mindig gyönyör, a gyönyörű, Valahogy kicsit mindig szomorú a kezetet, szét, hogy érez, milyen, ha hogy magasan, hogy a csőrébe férjen be a tájta a virágot, én meg csak a többi szeretem nekem nem mond, hogy bocsánat, ilyen a szerelem. Ilyen a szerelem, ilyen a szerelem, ilyen a szerelem. Nézzem a holdat, a zsebben A cigim gyúrom, egy rokkant vasbeton teraszon, a kalapon, pont a kobakomra fújja fel a szél, csupa galam, Csupa morzsát, szorom a ma Az ajkat nézem, a rúzsot az olyan valami, hogy előbbújhat a fasz Nyugod az a tavai, amikor rémnek Meg a nő, meg hogy hogyan szeretem Simogat át, sós a tenyerem, A kenyerem alakulunk, te baban Tudod, ilyen ez a hely, a helyek boldog, de unalmas leszel A nap nem Gyönyörű, valahogy kicsit mindig szomorú a kezet, tetszét, hogy érezményen a amatáron agasak, hogy a csőrébe férjen be a tájra a világot, én meg csak a többi szeretem, nekem nem mond, hogy bocsánat, ilyen a szerelem, ilyen a szerelem, ilyen a szerelem. és talán a vendégem elefánt és a borda hajtogatók voltak, és isteni zenéket használ és említetted a lányokat, Kemény Lili és Kemény Zsófi, és az nagyon-nagyon izgalmas lehet, hogy ők ugye azt mondták, hogy miért nem válogattál be frissebbeket, de hát, a Lili ezt, mondta. vagy Lili mondta, mm -hmm. hogy az nagyon izgalmas lehet, ahogy ti hattok egymásra. Akár tudatosan, akár tudatalat, de hogy mennyire erősek ezek a hatások. Tehát mit, te mit viszel be? Illetve a lányok mennyire hatnak? Hiszen azért nagyon sok mindenben más csinálnak. Van egy nagyon erős elszakadás is. Hát uh, igen, a, szóval a két lány se venném egy kalap alá. Abszolút nem. De, de tényleg úgy alakult, ez nem... Nem szülői presszió, hogy verseket kezdtek írni, mert azt azért nem lehet úgy <gül> csinálni, de, de mondjuk 11-2 éves koruktól elkezdett gyanús lenni, hogy, hogy komolyan fogják gondolni. És aztán, aztán volt is egy, egy, egy, egy írásuk, vagy egy-két írásuk, ami után meg teljesen biztos volt, hogy mind a ketten írni fognak és mindez idáig ez be is igazolódott. Mennyire közelről, vagy mennyire távolról látod ezeket a szövegeket? Tehát lehet-e úgy látni, mint ahogy kritikusan látod másoknak a szövegeit? Vagy mégis annyira belül vagytok egymás életében, hogy ez a távolság, ez, ez nehezen tartható? Egyáltalán lehet-e tanácsot adni, vagy lehet-e kritikát mondani oda-vissza? Lehet, lehet kritikát mondani. Van, De nekem ugye a saját írásaimmal kapcsolatban, verseimmel, nagyon régen kialakultak ilyen, ilyen módszerek, tehát irgalmatlan sokat szoktam javítani, és, és állandóan forgatom vissza, hogy, hogy ez tényleg megállja a helyét. És, és a mások megmutatják az írásaikat, azon is ezt szoktam csinálni, mert ez az én módszeremen csinálja, de a saját gyerekeimnél annyiban más, hogy, hogy ott nagyon sokszor találom meg azokat a hasonló sineket, amik az én fejembe is futnak, és, és tényleg, tényleg egyébként fordítva is el, Lili, amikor tizen... Há, két 13 éves lehetett, és és, és addig nem, nem látott tőlem semmit, nem olvasott de akkor kezdett nem gyerek lenni és, és titokban elolvasta az egyik regényemet és látott benne egy képet és azt, azt látta, hogy azt ő, azt ő is kitalálta már és tehát, hogy, hogy, hogy akkor bekattant, hogy, hogy, hogy, hogy akkor tényleg rokonok vagyunk. Ez annyira már szép, a titokban igen. elolvasta a regényt, meg hogy már ő is kitalált, ez nagyon szép, akkor jöjjön a kommunista kiáltvány. A szovjet összeomlás utáni években egyre jobban bosszantott, hogy az új világrend ugyanolyan szükségszerűnek és létező lehetséges legjobbnak hirdette magát, Sokszor ugyanazon megmondok által, mint előtte a pártállami diktatúra, amelyben volt szerencsén felnőni. De azért a 90-es években alapjában mégiscsak megbíztam. Mégiscsak ez volt a szabadságunk évtizede, megoldhatónak tűnő jövővel. Eszembe se jutott akkor olyasmi, hogy pár futó bolondon kívül élhetne bárki a nyugati világban, itthon meg pláne nem, aki komolyan azt gondolná, hogy valóban többet ér bárki másnál. Egyenlőséget tanít Krisztus, és a felvilágosodás, és természetesen ez az egyik fő pillére a kommunista kiáltványnak is, ami leszögezi, hogy a kommunisták meg akarják szüntetni az egyik ember, másik ember általi kizsákmányolását, mivel a legfőbb céljuk az osztályok nélküli társadalom. Ma úgy érzem, felidézve ifjusságom hétköznapjait, hogy ez nem maradt egészen üres fázis. A kommunisták, amikor hatalma voltak, többet tettek az egyenlőségért, mint a szabadságért. Az államszocialista Magyarország iskoláiból kikerülve magától értetődő volt számomra, hogy elméletileg egyetlen ember se külön nálam, és én se élek többet senkinél, mert az ember a legfőbb érték, és abban is biztos lehettem, hogy ezt Leonid E. H. Brezsniev és Kádály János is ugyanígy gondolja, noha persze bármikor megölethetnek. Azóta ezt a komcsik egyenlős dieként szokás lesajnálni, de nem tudok megszabadulni a gondolattól, hogy 1945-ben Jaltában Esetleg nem is csak az érdekszféráikat egyeztették a győztes szövetségesek, hanem. <coughs> bocsánat. Hanem talán egy cigi szünetben megosztoztak a szabadságon és az egyenlőségen is. Szépen, testvériesen. <coughs> Úgy érzem, hogy a világháború világrendje a viszonylag szabad nyugat és a viszonylag egyenlő kelet egyensúlyán is alapult. És ezért aztán 1989-ben a rendszerváltással tulajdonképpen a szabadság is legyőzte az egyenlőséget. A győztes nyugat, miközben buzgón igyekszik a rendszerváltás óta öntudatos szabad embert faragni belőlünk, szolgalelkű keletiekből, egyúttal fogyasztóvá, célcsoporttá, lakosságá, elbutított fél analfabéta, atomizált senkik tesz minket. És szó se róla, egyúttal persze nyugati típusú, önálló, szabad individuumokra is. lappan itt egy alapvető félreértés, ami miatt nem értjük egymást. A nyugati tőkés és társadalmak történelméből minden esetre az egyenlősség kísérletének epizódja kimaradt, mert a piac a gyakorlatban mindig különbséget tett az emberek között. 89 után nem hittem volna, hogy egyszer majd átérzem a marxisták gúnyos szavait a polgári jogállam szabadságáról. Mindenkinek joga van a hid alatt aludni. Elférsz a kezemben, úgy viszlek, hisz kicsi vagy akár egy Isten, akit nem kész teremtett csak úgy észrevétlen. Világ még nem volt és kész lett, egyedül élt az égben. Ami még nem még volt, csak semmi Mindentől messze és közel Mindenhez ahonnét a föld, a nap Minden állat és a tárgyak Az egész elindult, amikor épp a kicsi Isten Valamit kigondolt Legyen fény és lett Legyen sötét és lett legyen ember, férfi és nő is lett Viszlek keresztül árkon át bokron, határon És mikor megfáradott tenyeredre teszel Hisz nagy vagy óriás, akár egy isten nagy vagy óriás, akár egy Isten Legyen fény és lett Legyen sötét és lett Legyen ember férfi és nő és lett Legyen fény és lett Legyen sötét és lett Legyen ember Férfi és nő is lett Legyen orosz Angol, porosz Mongol, litván is lett Legyen ki Egy olyan fiú, akinek elférsz A kezében. Legyen fény is lett Legyen sötét lett. Legyen ember Férfi és nő is lett Legyen orosz Angol, porosz, mongol, litván is lett Legyeké egy olyan fiú, akinek elfész a kezébe Legyen fény és lett, legyen sötét és lett Legyen ember, férfi és nő és lett Legyen orosz, angol, porosz, mongol, litván és lett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 Fél, és lett. A rájátszásból volt a kicsi nagyisten, és a 80-as évek elejétől olvasom a verseidet, mondjuk kötetben a csiga lépcső volt az első, és akkor ott a 80-as években már rólad úgy beszéltek, hogy a kemény istván köpenyéből bújtak ki nagyon sokan ott, volt, akkor egy nagyon-nagyon erős nemzedék, vagy egy olyan Csoport út Krisztával, Vörös Istvánnal, akikkel együtt indultatok. Mennyire maradt meg ez a közös hang? Egyáltalán van-e még ez a fajta nemzedékiség, amivel te indultatok akkor? Szerintem van. Tehát, és talán azért is, mert hogy igazából talán, talán nem is elsősorban, közös versírási, vagy írási módszereken alapult, hanem azon, hogy, hogy nagyjából hasonlóan néztük a világot, meg, meg hasonló szemszögből. Követítek Öt, egymást? Hát igyekszünk. Persze, ezért adjuk a kapcsolatot. Volt ez a kör a 81-től 90-es évek második feléig, de aztán mert tényleg mindenkinek gyerekei lettek, és, és és hát ugye úgy az alapjába szétesett, de igazából ez egy csütörtökönként volt, és igazából egyszer-kétszer egy évben azért, azért rendezünk egy ilyen összejövetelt. Ez nagyon párhuzamosan haladati. Té és az életeteken itt az irodalmi életet. Tehát olyan nagyon finoman kitapinthatók azok, ami a 80-as években már összehozott titeket. Nagyon izgalmas zenéket válogattam. miközben a kötetben, az eszélykötetetben, bizottság, a Európa kiadó, tehát az új hullám az, amire leginkább koncentrálsz. Ezek a zenék picit mások, de lehet, hogy ezek a 2000-es évek új hullámai? Tulajdonképpen mindig, igen, tehát, amikor, amikor én ugye, 20 éves, voltam, nagyjából akkor jött be az úgynevezett új hullám, és, és, és, és, és tulajdonképpen a pár évvel később, amikor már ciki lett ez a kifejezés, nagyjából akkor bejött az, altern, az a terminológia, hogy az alternatív zene. És, és, és ez az ő nagyjából tartja magát máig is, tehát hogy mind, létezik egy mindenkori alternatív zene, és ezek, ezek amiket most e, hoztam, ez a hiperkarmától a, a, tulajdonképpen a rájátszásig, és az azért alapjában ilyennek tekinthető. Fontos, hogy a hanyatlásról szóljanak? <gül> Nem, csak... <gül> Csak erről is, igen, erről is elég sok szó esik egy-két eszében. tehát a hanyatlás az meg, az meg egyrészt a világirodalom egyik legszebb korszak, a francia dekadens költészet, Verlaine és Rimbaud, és tehát, tehát ez az nekem nagy kedvencem, meg tényleg, tényleg a költészet egyik csúcs teljesítménye, jó, és a másik Oldala meg, hogy, hogy tulajdonképpen egy hanyatló, lerohadó országban éltem. Tehát nekem folyamatosan az volt, a 60-as évek elejétől felnőve, hogy, hogy egy csomó régi cucc van körülöttem, tárgyak és nem tudom, és, és rozsdás kerítések, és azok egyre rozsdásabbak lesznek, amíg aztán ki nem dől. És, és hát ezért aztán talán a dekadencia közelebb volt a közel hozzád, és amúgy is az egész emberi civilizáció el fog pusztulni, hamarosan írod valamelyik eszétben. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Kemény. István volt a vendégünk, de még előtte egy zenét meghallgatunk az Ivan and the Parazoltól, és aztán búcsúzom. Ő nekünk dolgozik, és uh, ha már a nemzedékeknél tartottunk meg, hogy mennyi minden közös volt, közösek voltak az előképek, ti akkor azt érzékeltétek, hogy ki hol áll ebben a nemzedékben, vagy érzékelted azt, hogy te mennyire voltál meghatározó ebben a 80-as években? Hát a 80-as években inkább... 80-as évek vége, e... 90-es eleje. Nem tudom, volt, volt, volt olyan vegyes volt. Tehát, volt, amikor éreztem, hogy, hogy, hogy fontos elég egy jó pár embernek az, amit írok, és volt, amikor meg úgy éreztem, hogy inkább, inkább a háttérbe csúszom. Tehát azok meg ilyen parázások. Má, mint a teparázásaid, te amikor vannak ilyen van. csendek, akár amikor kötetek között teltek el hosszabb idők, akár amikor mondjuk kevesebb vers íródik, ezek a parák? nem, szerintem alapjában nem szoktam túl sokat írni. 30-valahány év alatt 300-valahány vers, az, az tulajdonképpen egy nem olyan rohadt sok. De tehát normális évi. Szóval, hogy összejön négy-öt évenként de, hát egy A költészetet köket. nem darabszámra mérik. Nem, nem, de azért, azért, azért valamennyire az is tud számítani. Tehát ez feszít téged, hogy kevesebbet írsz, mint amennyit akár írhatnál, vagy amennyi benned van? Éppen hát, talán, amit mondtál, hogy Egyfajta folyamatos javítgatás, egyfajta szöszölős munka, hogy ezt használhatom. Egyfajta el... ez, ez tényleg van, csak van még az, a, az apró, pici része, hogy meg kéne élni valamiből, és, és gyakorlatilag sok év esett ki, hogyha így összerakom, hogy, hogy, hogy egyéb dolgokra, tehát pénzkeresése, tehát se... Se vesz, se próza, se eszél, hanem, hanem, hanem olyasmi, ami, amit muszáj megírni pénzzel. Vagy igen, szóval, szóval ez így, és, és akkor ezen felül meg, meg az ember küzd, vagy nem tudom. Örül, hogyha valami isteni csoda egy lepottyan néhány perc, vagy, néh vagy néhány nap, amikor, amikor gondolhat versírásra. Áldott napok, Á, és ez. akkor majd. A muzikásnak a betyárnótája, az még így búcsúzásként elhangzik, de én mindenképpen tőled és a hallgatóktól is elköszönök. Én is köszönöm. hogy köszön. itt voltál, meg örülök, hogy beszélgettünk versekről, meg a Ludbert című új eszélykötetedről. Jövő héten Szegő János várja Önöket, Kozma György Kántor, a dalszövegíró, valaki Héberi Mágdallamára énekli avantgárd verseit, illetve másoknak a verseit, beszél majd az életéről, műveiről. Nekem már csak annyi maradt, hogy a hangmester Burger Lajos és a szerkesztő Pály Márk nevében is megköszönjem figyelmüket, és további szép estét kívánjak, Martonévát hallották.